Bueno, alda gai ez, da ez naiz da garraioekin segitu behar dugun, aireporto eros hitze dezago, Nafarroan aireportuetako laporteekin kexu gari izan dituzue bingen ze pasatuta. Bai, bai. Eta gisa e, nikuste ikasleen e, e, bueno, esatutzen duten e, arazo hortan ere segurozko hemen kilometro hasu ere gehiago eginen dituzela batez ere herrietako ikasleak. Batez ere lur gehiago dagolako, ez? Eta eta zirkuitoak asko zure luzeagoak eskoletara iristeko. Hori hortan seguro egon zaitezte. Bueno, va ba, bai, ba, bestela, eh, Banafroko eguzkin bitailerien artean ba basalaketa bera eh, hainbat kasu ezagutu dira eh, azkenaldian, aspaldian, eh, eta ba laportu l'aportu egiten saiyela maletetan eramaten zituzten baloreko gauzak e, l'aportu bizkietela eta denen artean aman komunikatu ki bakarra eh e, aireportua hortik e, pasatakoak direla denak lapurketetan galdutakoak ba, izan oi dira gehieten mm, argazki kamarak que colonia gabilestiak, bitzikeriak edota e, balorea bueno, duten edo zer gauza e, baita dirua ere lengo unean ere itzugenoman ba hori nola mm, norbaitek eramaten zuen diru bueno, diru desente eta jakina ba diruak, ba, diruak ez sui izaten Eh, identifikazio horik, bueno, identifikazio horik mauka, ba. eta ba, laportu hien zitzaionez uh -huh. eh, Laportu zidotela, kexuak ugari, eta bueno, gainera maleta barnian eramaten dena Nola frogatu, zer, eh? karo, aire kompainiek eta hainak frogak eskatzen dizkiete eh? eh, Salatza lehi, eta hauek, ba, ba, ba, normalen ez, ez dute frogarik Ba, inork ez du, eh, maleta barron eramaten guztiari, argazki bat atera, ez, ba, espada eta ka ba, ba, alferrik egin dira maletak gainera hainbat kasutan ongitzita zeuden aireportuan ez dira hartu gero lapurtutako hartu dira bidaiere asko etxean dea maletak irekitzerakoan beraz salaketa gero e, ba, egiten, zi, egiten ziren eta bazaiagoa oraindik ere frogatzea bueno gaur e, izan dugunez, mm -hmm. e, barajasko aireportuan lan egiten duten zamaketarien e, Juanetorriak E, kontrolatzen dituze kamarak eta kamara oiei esker atxiloketa bat izan da e, aste honetan bertan. Kamarak ongi irakusten zituen ba, zamaketari horren lapurketak eta jakin ere, jakin dugu e, urtean zehar, barajasen bertan ere beste amazazpi atxiloketa izan direla e, zamaketarien artean. Beraz ustez, zamaketariak maletak entragatu horretik egiten zituen lapurretak. Bai, e, gazkinetik e, aireportuko instalakuntzetara bide horretan, ez? Uh -huh. edo, edo alderantziz, hortxe cierto fenómeno que tienen gertatzen dira hor hor izate bueno tarte hori nonbait gutxien zaintzen dena eta hortan gertatzen dira dirudinez lapurketak eta bueno ere kasu hau tementatu un gifrogatu da ezonar da hoe bait ere sin es da ez terrorismoengoren kontrako neurriak direlatan biberoi bat ere ezin duzula sartu eta gero gainera ez dela sartu eta ez denas super Súper control todo adelante Eta horrelako ebasketa kain errez Brutualizatea, mm -hmm. zines gaitza e ba Ez dira, da, bi ez iru edo Amar izan, e, izan e, kasuak Asko-asko izan dira Egun bueno, karitan noiz nahi agertzen dira e, ba, Eskutitzak eta bueno, Kexuak eta zalaketak mm -hmm. Eta benetan asko asko gertatzen da Beraz, aeroportuko zintan maleta Zure maleta noiz agertuko den, zai zauden mitartean Zai eta zai eta zai, zai, bera, zai bera, bera, ras, Igual horretarako hartu, Oberena ez dakitnik, ba, baina plastiko, zua, ba, hori plastiko ah, Ikusien zuen, hori bai, plastiko Plastikoan biltzea eta igualak aso hori zan daideke frogabatze, klau. Nuski oso lapurketak garbia, baldin badaz, nahi dute maletan ez bauzu zer ikusten, ez bauzu uh -huh. bai, e, zer antzematen, e, bai, hotelera edo etxera ailegatu artean, bai, igual hori uh -huh. plastiko baten barruan sartuz gero. Bai, gero caso, bueno, servizu hori izaten da, eh? zeire portutan, ba bai. ordin joan bihar da. Baina, eta esan da, da. Baluriko ez zel esbatutera mate, ma igual ez bai. unerezi, ba, zen merke ere ez da izaten zermizu hori. Uh -huh. Baina beste batzuta, ma, benetan, baina ikuste uste lapurreiz zailago jartzen zailala, ez da? Baina, izekentzea plastikoa benetan bai. zailada, eh? Zer ba, ba, ba, bueltak eta bueltak ematen bizitzen ba, ba, ba, ba, ba, dute. Bagarri dago, barajazetik pasatzen dagoan, en fin, neurriak hartu earko direla, bueno, ez baina ya arraztua soluzionatu